Андрій, хоч знав добре, яка душа в його жінки, не казав нічого, щоб її не дражнити. Постояв мовчки і вийшов відтак на двір. «А що?» – спитав старий. «Не замучить дитину!» «Не бійтеся, тато! Вже все добре, тепер купає її!» Але ані слова не сказав, чим він піддобрив її. Старий махнув рукою. «Ей, чорта свяченою водою відженеш, але добрим не зробиш!» Я, тату, тепер іду туди. Префект має зараз хату печатати. Там худібка осталася, треба порядок зробити. І пішов до хати Лукашів. Ганна тим часом викупала дитину, завинула в сухі шмати, а воду вилляла на двір, нецьки поставила сторчма під хату. Дитина, зогрівшися під подушкою, якою її Ганна прикрила, заснула тихенько. Коли Андрій прийшов під хату Лукаша, Застав там уже цілу комісію, складену з префекта і цілого уряду громадського. Всі увійшли до хати і стали оглядати те, що осталось по Лукашах. Префект не дозволив забрати того, що ще лишилося на постелі і коло постелі. Гм. Буде з вас того, що в скрині і в комірці, а це все треба спалити. Так нам наказали з бецерку. Скриня була замкнена, а ключ висів на цвяху під образами. Андрій просив кількох сусідів, щоб йому помогли винести скриню, та префект спинив. Гм, за дозволенням. мусимо оглянути, що є в скрині, бо то сироцьке добро, і треба його буде колись віддати. Ви, пані Стефані, списуйте кожний кусник. Як з'їде обсигнація, буде все готове». Поки писар з іншими списав, що було в скрині, Префект пішов до комори. Виявилося, що Лукаші були таки добрими господарями. В коморі, крім зимової одежі, було всяке добро – мука, каша, квасоля, горох, біб. Було масло і сир, сметана і солонина. Все-все, що потрібне. Префект казав усе списати і повиносити. Відтак... Пішли до стайні і стодоли, що під одним дахом прилягали одним боком, до городу з садком. Усі знали, що в Лукашів була пара коней, пара волів, дві корови і чотири штуки молодняка. А де ж те все поділося? Стайня заперта, але по всій худобі ані сліду. Всі спласнули руками. Наш тобі. От якийсь безбожник забрав усе дочиста. Хоч би одно телятку лишилося Андрій лютував найбільше Він щойно думав про те, як стане господарем на ціле закуття А тут якась чортова мати наслала злодіїв Треба дати знати до шандарів, озвався хтось з гурту Що тут шандарі тепер порадять? Злодій газдував тут, здається, десь перед трьома днями А знаєте, що коби лише за канал? «Пропаде все, як сіль на воді. Що тепер шандар найде?» За каналом починався густий вербовий ліс і займав дві квадратні милі простору аж до вибулова. Там виводилися вовки та ховалися злодії-конокради. В такій гущавині годі було їх виловити. Стало на тім, що жандарма повідомиться аж тоді, коли він прийде до села. Хліб, що Лукаш успів ще позвозити, стояв у садку в стіжках. Комісія перечислила копи, оцінила, скільки варті, посписувала вози, плуги і борони, записала жорна, ступу і січкарню. Андрій побіг городами до своєї хати, запріг свої коні до воза і вернув сюди. Ганна думала, що Андрій привезе усе добру кіньми і возом небіжчика Лукаша. Їй зараз щось те не подобалося, бо Андрій, не сказавши їй нічого, за коні, поїхав. Коли заїхав перед хатом Лукаша, префект показав йому все добро, зложене на подвір'ї, і сказав поважно. Гм, оце все віддаю вам, пані Єнджою, в посядання, як у пікунові малолітньої. Маєте дитину годувати, а майна її доглядати, як свого власного» бо за все відповідаєте, а тепер підпишіть. Андрій вклонився префектові, зробив пером на папері знак Христа і почав при допомозі сусідів накладати на віз добуток Лукашів.